Slavă Lui Dumnezeu, El merită să fie lăudat de noi. În timp ce se strâng zecele, nu uita că Dumnezeu va răsplăti credincioșia ta. El nu rămâne dator, El va răsplăti și El va face ceea ce a promis, că va deschide zăgazurile cerului. Și vrem aceste zăgazuri deschise, amin? Vă mulțumesc ca biserică că v-ați rugat pentru noi ca și tineret în tabără. Dumnezeu a lucrat... Uh, diavolul a fost și el la lucru, a încercat să ne distrugă uh, un pic uh, starea de bine la sfârșit Nu știm ce am mâncat, ce am băut acolo Dar de faptul că jumate dintre noi a fost afectați într-un fel sau altul Și eu, și Mona, și asia, ieri de fapt și Teddy El mai rău pentru că a făcut și febră și prima dată când face febră Prima dată când uh, a trebuit să mergem cu el la urgențe și internat în spital dar Dumnezeu îl va vindeca și se simte mai bine, de acolo vin, a doua am plecat azi dimineață de acolo și uh, l-am văzut, se simte mai bine, un pic isperiat de toate injecțiile care le-au primit, dar Domnul ne-a rugat pace peste El și sufletul Lui să fie El în pace. A fost o săptămână, a de săptămână un pic mai greu, dar uh, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu ne lasă singuri, El este tăria noastră, amin? Ne încredem în El și viața noastră este bazată pe cuvântul Lui. Vă mulțumim celor care în continua să vă pentru noi ca și familie. Trecem prin această furtună ca și familie și ca și biserică. Știu că mulți sunteți îndurerați ca biserică. oameni care l-ați iubit mult pe pastorul nostru și... Mă gândeam, eram pe mașină când mergeam de la spital și mă gândeam de ce oare, de ce oare poate suferim noi ca familie mai mult uh, decât poate, nu știu, probabil că toți când își pierd un tată e greu, când își pierd un soț e greu. Dar mă gândeam, pentru noi e un pic mai greu pentru că pe acest om, Teodor Ceșui, fiecare dintre noi l-am urmat. El a fost uh, omul care a auzit din partea lui Dumnezeu și noi am zis, mergem cu tine. Când uh, Dumnezeu i-a vorbit, vino Teo în America, am zis, mergem mergem bine, ne-a plăcut și ideea de America. Aia a fost ușor, să zic, decizia aia. Când Domnul le a vorbit lui tate, întoarce-te înapoi în România, știți de ce ne-am întors înapoi în România? Cu toate că unii dintre noi puteau rămâne acolo. În 93, pentru că am crezut și am știut că Dumnezeu îi vorbește lui. Așa că l-am urmat înapoi în țară. În 2000, când am mers în America, 99-2000, când m-am întors înapoi, și de ce m-am întors? Am, am vrut să-L slujesc pe Iisus și să-L urmesc pe Tatăl meu. Și uh, ceva s-a întâmplat în 6 august anul acesta, omul pe care l-am urmat toată viața. Voi știți, sunt familii de păstori, fiii plecați în America, în alte localități. Noi ca familie l-am urmat pe Tatăl nostru, am slujit sub el toți acești ani, și de-aia e un pic greu și vă mulțumim pentru rugăciunile voastre, pentru că e omul pe care l-am urmat toată viața noastră, pentru că știam că el spune, urmați-mă pe mine, eu îl urmesc pe Hristos. Și nimeni nu știe mai bine că dacă cineva îl urmează pe Hristos decât familia, care te vede cum ești cu soția, care te vede cum ești cu copii, care te vede cum ești cu vecinii, care te vede în casă, în slăbiciunile tale... Și pot să vă spun cu toată certitudinea, tatăl lor pe Dumnezeu și cei care l-a știut mai de aproape știți asta. Așa că vă mulțumesc pentru, pentru rugăciunile voastre în numele familiei și știu că Dumnezeu va, ne va da putere și vom, vom merge înainte cu puterea Lui, nu în puterea noastră pentru că nu avem nicio șansă și știu că Dumnezeu va fi cu noi așa cum a fost cu Tatăl. amin? Așa că vă mulțumesc mult pentru că continuați să ne sprijiniți în rugăciune, continuați să o sprijiniți pe mama. Nu-i ușor. Știți, când am fost în tabără, parcă a fost o evadare. Am fost, uh, am fost la munte, a fost minunat. Când ne-am întors acasă, parcă ne-am întors la o realitate sumbră. Nu mai ne aștepta tata de data asta. Așa că știu că voi uh, ne sprijiniți în rugăciune și continuați să faceți asta. Dimineața asta aș vrea să ne întoarcem din nou la Cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit data trecută și am început o serie de predici cu privire la subiectul neclintit și acesta este cuvântul care îl veți auzi și va fi seria pe care am intitulat-o în următoarele săptămâni. În ciuda furtunilor care vin și când am discutat când furtuna vine în viața ta, tu cum stai? Și Dumnezeu vrea că tu să stai neclintit. Furtuna a lovit familia noastră, furtuna a lovit biserica noastră dar noi vom rămâne neclintiți Știți de ce vom rămâne neclintiți? Nu că suntem mai tari ca alții Nu, ci pentru că viața noastră vrem să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu Acest cuvânt este adevărat, amin? Și atâta timp cât vom, vom învăța niște declarații din cuvântul lui Dumnezeu Ale credinței noastre vom putea să rămânem neclintiți Nu vom renunța, nu ne vom da bătuți, vom rămâne neclintiți Cât timp vom face niște declarații pe baza acestui cuvânt. Acest cuvânt tu poți să-ți bazezi toată viața că este adevărat. Amin? Așa că în următoarele săptămâni vom lua o declarație pe rând. Și am ca studiu al avem Psalmul 27, care l-am început. Și astăzi vom studia primele trei versete și vom vedea ce declară David, care e declarația de credință a lui David și aceasta va fi declarația de credință a noastră. Din acest psalm. Așa că haideți să întoarceți la psalmul 27. Dată trecută am citit top psalmul, de data asta vom citi doar primele trei versete. Psalmul 27 începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa Domnul este lumina și mântuirea mea de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, ei se clatină și cad. Chiar o știre de ar tăbărâ împotriva mea, inima mea nu, tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi declarația pe care o să o învățăm astăzi, pe care aș vrea ca și tu să o iei, declarație de credință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când tu faci o declarație bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce tu crezi o declarație de credință, rostești cuvântul lui Dumnezeu. Și declarația este aceasta care noi o vom studia și care David o spune aici, eu voi rămâne de neînvinți. Asta e prima declarație, eu voi rămâne, e Și titlul predicii. eu voi rămâne de neînvinți. Eu voi rămâne de neînvinț. Haideți să ne rugăm, să cerem Duhului Sfânt, El să ne vorbească, El să întărească biserica Lui prin acest mesaj. Tatăl din ceruri, îți mulțumim că putem sta în prezența ta, îți mulțumim că Tu ești cu noi, Tu ești Dumnezeu Emanuel, Dumnezeu cu noi, Tu nu ne părăsești, Tu nu ne lași. Îți mulțumesc, Doamne, pentru prezența ta în acest loc, îți mulțumesc pentru fiecare persoană care în dimineața aceasta a decis să vină în casa ta a decis să vină să te laude. Chiar dacă trece prin furtună, a decis, tu meriți lauda, indiferent prin ce trece tu meriți să fii laudat. Ne încredem în Tine. Și noi, ca biserică, ca familie, ne punem încredere în Tine că Tu vei fi cu noi. Tu nu ne lași singuri în toată această furtună. Mă rog, Doamne, ca în această dimineață, din cuvântul Tău, Tu să ne înveți cum și ce ar trebui să declarăm noi cu cuvintele noastre. Care ar trebui să fie declarațiile noastre de credință. Și în această dimineață, din aceste trei versete, mă rog, ca lumina ta să lumineze peste cuvântul tău, să înțelegem ce vrei tu ca noi să declarăm în fiecare zi peste viața noastră. Și îți mulțumesc, Doamne, că mă vor fi niște împlinitori ai cuvântului. Doamne, nu numai niște ascultători care să ne gâdile cuvântul să fie plăcut la urechi, Doamne, dar vrem să-l împlinim în viața noastră. Vrem, Doamne, ca această declarație. Eu voi rămâne de neînvins. Să fie o declarație care, Doamne, să o luăm și să o, în fiecare zi să o credem, bazat pe cuvântul tău. În numele lui Isus, să-ți mulțumim. Biserica spune amin. Amin. Totdeauna am apreciat în sport echipele care și-au putut menține titlul. E un lucru să mergi și să câștigi un titlu un campionat și un alt lucru an de an, să fii de neînvinți. E un lucru să te să te strofoci odată să toată energia ta să câștigi un meci și după aia să pierzi celelalte meciuri. Important e și totdeauna am apreciat acest acești uh, sportiv atleți care au câștigat odată, dar și-au menținut titlu când au participat din nou. Poate ați văzut la Jocurile Olimpice, au fost, uh, fost atleți care au participat și care erau uh, campioni mondiali, aveau titlul olimpic și au venit după patru ani, l-au apărat și au câștigat din nou. Pentru mine e de apreciat acest lucru, pentru că iată, au trecut patru ani și au rămas de neînvinți. Nu? E ceva, e ceva special. Mai știm că și în fotbal sunt echipe care mai, mai pierd unele meciuri de campionatul campionat, rămâne. Sunt echipe de neînvinți. Cuvântul lui Dumnezeu ne va arăta și vrea să ne arate în această dimineață, cu tu ca și creștin, tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu vrea ca tu să fii de neînvinț. În ciuda atacurilor care vin, în ciuda uh, loviturilor care vin din partea celui rău, Dumnezeu vrea ca tu să rămâi de neînvinț. Și vreau să vă arăt în cuvântul lui Dumnezeu acest lucru. Unul din personajele care, uh, care în Biblie care îl vedem și care a fost o persoană care a rămas neînvins a fost David. Dacă citiți și vedeți ce îi se întâmplă lui David, an de zile Saul și armata lui îl caută să-l omoare. Și îl caută cu tot din adinsul. Armate vin împotriva lui, dar David, știți ce se întâmplă? David rămâne de neînvinț. David rămâne de neînvinț. Și până la sfârșitul vieții, multe i s-au întâmplat lui David. A avut multe furtune în viața lui. Dar David a rămas de neînvinți. Și, și aș vrea să înțelegem ce înseamnă a rămâne de neînvinți. Ce înseamnă uh, să rămâi neînvinți. Chiar dacă mai sunt atacuri, sunt lovituri, ești aruncat la pământ, e greu, cum e furtuna prin care noi trecem. Ce înseamnă să rămâi de neînvinți? Se înseamnă să faci o declarație. Și aș vrea să vă arăt care e declarația pe care am vrea să o facem noi ca biserică și tu personal. Aș vrea să pui să fii declarația declarația care de tu trebuie să declari în fiecare zi această declarație peste viața ta. Dacă vrei să fii o persoană care rămâne de neînvinți, aceasta este declarația. Hai să o spunem împreună. Aș vrea credința ta să crească în timp ce tu rostești această declarație. O declarație pe baza cuvântului lui Dumnezeu și imediat o să vă versetele. Declarăm împreună. Eu nu voi fi fără putere, fricos sau neputincios. Eu voi avea mai multă putere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 și voi face față fiecărui atac. Voi birui pentru că sunt întărit de Dumnezeu. Biruința nu e datorită puterii tale. Cine sunt eu, cine ești tu? Nu, are de a face cu puterea lui Hristos care este în tine. Amin? Și așa că această declarație este declarație care aș vrea să, să o țin minte și să o, să o rostim din nou la sfârșit. Pentru că ideea e următoarea. Tu și fiecare creștin are de făcut o alegere în viața aceasta. Când vine furtuna, când vine cu tremurul și zgudie pământul sub care tu stai și stăteai destul de confortabil, ai o decizie de luat. Ori vei crede și vei declara că tu vei rămâne de neclintit, ori vei face o declarație, o declarație de o viață și fără putere de o viață de învins. Și aș vrea să vedeți cum ar suna cealaltă variantă. Ori crezi și declar cuvântul lui Dumnezeu face această declarație, ori ai următoarea declarație de făcut. Voi trăi viața în vinț, descurajat și deprimat. Voi trăi o viață de dezamăgire și regret. Viața e atât de grea încât nu pot birui. Când vor veni atacurile, voi încerca doar să supraviețuiesc cu speranța că într-o zi lucrurile vor deveni mai bune. A, există această decizie pe care tu trebuie să o iei. Există acea, când vine furtuna, vă spun, când în 6 august și mai acolo, după ce a venit data de 9 august, 10 august, știam că trebuie să iau o decizie. Ori voi decide, voi rămâne de neînvins în ciuda furtunii care vine, ori mă voi declara învins. și voi trăi o viață de dezamăgire. Când crezi cuvântul lui Dumnezeu și când viața ta e bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, asta e singura declarație pe care te-o poți rostei. E o declarație de credință pentru viața ta. Mi-ar place să vă spun, credeți-mă, mi-ar place să vă spun că încercările în viața ta nu vor veni. Furtunile te vor ocoli. Cu tremurele vor trece pe lângă tine. Dar adevărul e că în lume noi toți avem necazuri. Și bine să fii pregătit, că atunci când ele vin, tu să fii puternic. Tu să știi ce iese pe gura ta. Pentru că declarația ta, fiți atenți, declarația ta va, va, va, va stabili direcția vieții tale și atitudinea pe care tu o să o iei. Declarația ta. Pentru că cuvintele tale au putere. Amin? Și când declar cuvântul lui Dumnezeu, v-am spus data trecută, când tu îl declari acest cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sămânță care va aduce rod în viața ta. Un alt om din Biblie care a fost atacat, a experimentat furtune în viața lui, a fost Iosif. Când ne gândim la Iosif de mic copil, pentru că tata lui îl iubea, pentru că era un băiat de iubit, era drag tatălui. De ce? Datorită atitudinii lui. Fraților lui îl lorau. Și vedem că frații lui aveau o problemă. Frații lui nu erau aproape de Dumnezeu și îl urau. Și de când ești mic, frații tăi te urăsc. După aia frații tăi vor să te omoare. Te aruncă într-o groapă. Frații tăi! După aia frații tăi te vând și te îndepărtează de casă. Frații tăi mint tatălui tău că tu ești mort. Ca tata, tatăl tău să plângă ani de zile. Și când ajunge acolo, de parte de familie, furtunile vin din partea familiei. Și ce îmi place de Iosif? Dacă citiți cuvântul lui Dumnezeu, vezi vedea că el are atitudinea aceasta, eu voi rămâne de neînvinți. Și ajunge acolo și ajunge să fie pus în închisoare pe nedrept. Se acuză că a vrut să violeze pe soția uneia din șefii de acolo și se pus pe nedrept. Este oamenii mint despre el pentru că a vrut să rămână integru și pe nedrept este pus în închisoare și știți ce mi se pare interesant? În închisoare el rămâne cu atitudinea eu voi rămâne de neînvinț apreciez mult pe Iosif pentru că în ciuda furtunilor care a venit în viața lui separat de familie ca tânăr să fi dus într-o altă țară, altă limbă altă civilizație, altă cultură el a, rămâs, el a rămas de neînvins. Nimic nu l a putut învinge pe Iosif. Tede a fost în închisoare. Da, dar în in inima lui el n-a fost învinț. Da, dar a fost vândut. Știu! Dar el a rămas cu atitudinea eu voi rămâne de neînvins. Și vedeți că această atitudine Dumnezeu a binecuvântat pentru că vedem că la, în final Dumnezeu binecuvântează această atitudine. Și vedem că Dumnezeu apreciază atitudinea omului care rămâne de neînvinți. În Isaia 40 cu 29, aș vrea să deschideți acolo, să citim un pasaj interesant. Isaia 40 cu 29. Cuvântul Domnului spune așa. El, adică Dumnezeu, dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin.” Știți cine pe noi ne întărește chiar dacă tatăl meu a plecat la Domnul? Fiți atenți, Dumnezeu ne dă putere celor ce cad în leșin. Datorită lui Dumnezeu putem sta astăzi aici și vesti cuvântul Lui și să ne închinăm în continuare. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu care să ne dea puterea. versetul 30. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Adică vorbește despre faptul că Tineri în mod normal, și obosești și ostenesc. Du-te cu un tânăr să facă 10 ore din terenul de fotbal de aici, să vezi. Unii după două ore deja să terminați, că nu mai este educație fizică așa multă la, în, în școli. Două ore deja gata. Deci, Biblia flăcăi, obosește și ostenesc, în mod normal. Chiar și tinerii se clatină. Dar, cei ce se încred în Domnul. Fiți atenți, își înnoiesc puterea. Tu îți dai seama, tu te încrezi în Dumnezeu în fiecare zi, te, puterea ta este înnoită. În fiecare zi. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Sunt trei perioade în viața creștinului. Și dacă luați notițe, bine faceți, pentru că o perioadă o să o punem predicele Tatălui meu la predică. Așa că dacă vreți să le aveți, notați-vă pe porțiunea de acolo. Sunt trei perioade din viața creștinului. Aceste trei perioade trebuie să le înțelegi și trebuie să știi când ești în fiecare perioadă ce să te aștepți. Prima perioadă din viața creștinului despre care vorbește Isaia este perioada în care zbori ca vulturii. Ca și creștin, asta e cea mai faină perioadă. Pentru că îți ridici doar îți întinzi doar aripile și ești dus de vântul lui Dumnezeu și parcă binecuvântările lui Dumnezeu te năpădesc. Favoarea lui Dumnezeu este peste tine. Parcă nimeni nu te poate opri. Vulturul, cine îl oprește sus când el zboară? Nimeni nu îl poate opri. Că zboară mai jos decât avioanele. Poate dacă ar zbura acolo cu avioanele, avionul ar da peste el, da? El, el știe la ce nivel să zboare. Nu îl oprește nimeni pe vultur. Vă spun... Perioada aceasta, ca și creștin, când zbori ca vulturii, e cea mai faină, bucură-te de ea, pentru că e incredibilă. E incredibilă. Și vă spun sincer, până în 6 august, familia noastră și biserica noastră a fost în această perioadă, zburam ca vultură. A fost incredibil. De-aia e o așa de mare, pentru că zburam. Favoarea lui Dumnezeu era peste noi. Binecuvântarea lui Dumnezeu era peste noi, eram în cer, eram sus, era incredibil. Familia noastră, incredibil era. Perioada asta, când zbor ca vulturi, e incredibilă. Când te trezești dimineața și știi că ești în perioada asta când zboară ca vulturi, mulțumește lui Dumnezeu, ne mulțumesc că-mi dai vânt pe care să mă... noi Eu doar îmi întind aripele și tu mă duci. E o perioadă incredibilă. Ar fi fain să fie doar această perioadă în viață de creștin. Ar fi fain să nu mai fie altă perioade. Ar fi fain să fie doar perioada asta în care îți întinzi aripile și vântul lui Dumnezeu te duce și te bucuri de ce Dumnezeu are pentru tine. Vă spun, perioada asta e incredibilă. Sunt curios să văd în sală dacă este cineva care spui, te, eu sunt perioada asta acum. Este cineva care sincer, eu sunt perioada asta acum. Bun. Sunt câteva persoane. Nu mulți, sunt câteva persoane. Bun. A doua perioadă. A doua perioadă este perioada în care alergi și nu obosești. Cuvântului omului spune, alergă și nu obosesc. Nu mai îi ca și când zbori. Când alergi e un pic mai greu. Cuma cei care ați zburat cu avionul, știți un lucru. stai. Și așa și e vulturul. El nu face mare lucru. la casă, văzut vulturul, el își întinde. Nu e ca rândunica care dă, dă din aripi. Vulturul își întinde aripile. Și el zboară. E ușor. Viața de creștin, când ești în perioada asta în care zbori, e ușoară. E incredibilă. Perioada când alergi, e un pic mai greu. Dar tot e bine că alergi când ai puterea să alergi, înseamnă că îi fain. Nu știu că dacă voi ați încercat vreodată când te simți rău să încerci să alergi. Nu, parcă tot organismul nu mai funcționează. Dar când alergi, e ok. Înseamnă că tot e, e, totul e bine. Nu te dor picioare, nu te dor genunchii. E, e bine și alergi, la spune, alerg și nu obosesc. Dumnezeu îți dă putere și alergi și, și Dumnezeu parcă te împinge din spate, îți dă un vânt și alergi. Și perioada de creștin când alergi, și asta e, e, e faină. Nu e așa ca și când zbori, dar e faină și când alergi. E faină. Te bucuri și de perioada asta în viață când alergi. Când te treabă cineva cum ești când alergi și zici, ar putea fi și mai bine, e clar că nu zbori. M-ați înțeles? E clar că nu zbori. Când te întreb cum îi și zici foarte bine zbori. Mulțumesc Domnului pentru asta. Când te trec cum îi, aș putea mai bine, tu încă nu zbori. Tu încă alergi. E o perioadă prin care trecem în viață și Dumnezeu îți dă puterea să alergi. Din nou, nu alergi că tu ești bun atlet, că tu ești bun creștin, nu alergi pentru că Dumnezeu îți dă puterea. Și vine a treia perioadă. A treia perioadă e perioada când umbli. Știți de ce umbli în perioada asta? Că nu poți alerga și nu poți zbura. Dar umbli. Perioada asta e un pic mai grea. Știți de ce? Pentru că ai vrea să alergi. Ai vrea să zbori. Dar tot ce poți face este să umbli. Și știi de ce poți umbla? Ca și creștin. În mod normal, voi o să vedeți, sunt numai trei perioade. Vedeți, în viața de creștin, nu este perioada în care stai. Voi observați asta? Nu există perioada asta în care stai. Nu există perioada în care ești la pământ. Nu, pentru că Biblia spune că Dumnezeu îți înnoiește puterea dacă te încrezi în El. Cei care nu-L au pe Dumnezeu, cine le noiește lor puterea? Nimeni. Și așa că nu te mira dacă vecinul tău care încă nu-l cunoaște pe Dumnezeu invită la biserică, aici Dumnezeu îi poate renoi puterea când el devine copil al lui Dumnezeu. Așa că voi observați trei perioade în care nu există a patra în care stai ca și creștin, în care ești la pământ, nu există perioada aia, ci există perioada cea mai, să zic, grea perioadă în viața de creștin, perioada când umbli. Și umbli Biblia spune și nu o ostenești Știi de ce nu o ostenești Pentru că Domnul îți dă putere. Ca familie Acum Umblăm Umblăm Motivul pentru care nu stăm E pentru că Dumnezeu ne dă puterea să umblăm Dacă n-ar fi Dumnezeu, cred că am stat. Dar umblăm Nu ostenim Că Dumnezeu ne dă puterea Ne încredem în El El ne renoiește puterea Dar umblăm Umblăm Ca biserică Umblăm acum. Umblăm. Nu stăm, umblăm. Și așteptăm vremea ca Dumnezeu să aducă perioada în care vom alerga și după aceea perioada când vom zbura din nou. Pentru că va veni din nou vremea aia, perioada aia. Dar ce vreau să vă încurajez? Aceste trei perioade din viață, nu disprețui pe cel care trece prin oricare din această perioadă. Știți ce e foarte Ușor. E foarte ușor când zbor ca vulturul să te uiți la care umblă și să-l creze un ratat. Pă, tu de ce nu zbor și tu cu mine? Tu nu poți să-ți întâi și tu mâinile să zbori. E foarte ușor să disprețuiești. Sau tu de jos te uiți la care zboară. Nu, uite ce se dă el mare că zboară. E bine că el se crede că îi merg lucrurile bine. Păi na, chiar îi merg lucrurile bine. Așa că n-aș vrea nimeni să disprețuim perioada prin care trece cel de lângă noi. Fiecare aș vrea să ne uităm la noi. Perioada prin care noi trecem. Și să știm. Când vezi pe cineva că umblă, tu ești chemat să-l încurajezi. Când vezi pe cineva că aleargă, tu ești chemat să-l încurajezi. Credeți-mă, abia aștept din nou să trec în perioada în care zbor. Ai cea mai faină perioadă. A e cea mai faină perioadă. Dar, Dumnezeu uneori ne duce prin aceste perioade în care umblăm pentru că în această perioadă El ne învață. El ne învață niște lucruri care multe ori nu le putem învăța când zburăm. Ce este Dumnezeu pentru tine? Când treci printr-o furtună, trebuie să știi ce e Dumnezeu pentru tine. Ce reprezintă el? David știa asta și de-aia el a putut avea această atitudine. Eu voi rămâne de neinvins. Știu că diavolul David, știu că David, spunea David, știu că diavolul vine cu armatele lui, cu dușmanii, vor să mănânce carnea. <laughs> Eu voi rămâne de neinvins, zice David. Pentru că știa cine-i Dumnezeu pentru el. Aș vrea să întreb, știi tu cine-i Dumnezeu pentru tine când vine furtuna? Știi tu cine e Dumnezeu pentru tine când pământul sub care tu stai se, se zguduie și se cutremură? Știi tu cine e Dumnezeu pentru tine? Pentru tine Dumnezeu, Biblia spune că Domnul este lumina ta. Domnul este lumina ta. Cuvântul Domnului spune în uh, Psalmul 43 cu 3 Trimite lumina și cărdincioșia ta ca să mă călăuzească. În, în mijlocul furtunii Dumnezeu vrea să vină cu lumina Lui să te călăuzească. Pentru că atunci când vine furtuna, ești dezorientat. Când vine cu tremurul, ce faci? Ai nevoie de o lumină. Și ne rugăm în continuare, ca biserică și ca familie, Domnul să lumineze cărarea noastră. El să ne călăuzească. El este lumina noastră. Nu uita asta, când în mijlocul tău e întuneric, Dumnezeu este lumina ta. El te va călăuzi. Amin? Cuvântul lui te va căluzi, Biblia spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Ce este Dumnezeu pentru tine? Domnul este mântuirea ta. În ebraică mântuire înseamnă izbăvire, scăpare, pază împotriva cuiva. El poate să rezolve orice problemă, să te scape de orice problemă. Și așa cum El te-a ajutat în trecut, va continua să te ajute și astăzi. El este scăparea ta, izbăvirea ta, amin? Cuvântul Domnului spune, da, El este stânca și ajutorul meu. Turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Și David mai spune ceva interesant, cine-i Dumnezeul pentru el. El spune, Domnul este sprijinitorul vieții mele. El avea atitudinea aceasta de eu, voi rămâne de neînvins pentru că el spune, Domnul este sprijinitorul vieții mele. Cuvântul acesta în ebraică, sprijinitorul vieții mele, are ideea de o cetate întărită. Imaginea acestui cuvânt în ebraică, când citești cuvântul acesta, sprijinitorul vieții mele, în ebraică, imaginea care o arată e o cetate întărită. De ce e important asta pentru noi? Pentru că În Vechiul Testament era important pentru oameni pe de dealuri, să ridice o cetate întărită împotriva dușmanului. Când veneau dușmanul ei acolo se urcau. Ei acolo mergeau, o cetate întărită, puteau să se apere mult mai bine de dușman. Și la noi, în oraș, avem o cetate cu bastioane și de ce au făcut zidul cetății, de ce au fost pentru că să se apere de dușmani, de turci. Cine au fost dușmanii noștri atunci? Dumnezeu spune... Tu ești cetatea mea întărită, Doamne. Adică eu pot alerga la tine și să fiu în siguranță. Asta o spune David. Eu pot alerga în cetatea ta, eu pot alerga la tine și eu sunt în siguranță. Chiar dacă în jurul meu totul se dărâmă, totul se clatină, în tine eu îmi găsesc siguranță. Voi știți de ce copiii, când au afară o furtună, ei fug repede din dormitorul lor și merg repede la părinți în dormitor, urcăm în pat și vin în brațele părinților. Au tunete, fulgere, le, lor le frică și vin repede și se aruncă în brațele părinților. Știți de ce fac asta? Pentru că părinții pot opri furtuna. de fac ei. <gântu -i> nu pot părinții. Dar știți de ce fac? Pentru că simt un sentiment de siguranță. Chiar dacă în mijlocul meu au tunete și fulgere la tatii în brațe, eu sunt în siguranță. David spune, dacă tu îl faci pe Dumnezeu sprijinitorul vieții tale, poate să tunete, să auzi tunete și fulgere, să se clatine clădirea? Dacă tu stai în brațele tatălui tău, te vei simți în siguranță. El este sprijinitorul vieții tale. Amin? El este sprijinitorul vieții tale. Și ultimele două versete din psalmul 27. David declară ceva interesant aici. Și aș vrea să vă arat că tu nu vei fi învinți. Dar dușmanii vor veni. Când am, ieri, când la ora 12 am mers cu Teddy la urgență, ne am incredibil. Acum când eu predic mesajul acesta duminică, eu voi rămâne de neînvinți, copilul meu face febră, joi, copilul meu este mușcat, de, este împuns de un viespe, diavolul ăsta încearcă să mă atace, să mă atace familia și vom fi atacați pentru că diavolul nu doarme, dar nu vom fi învinți. Nu vom fi învinși. Vom mai primi niște lovituri E ca într-un de box. Cel care câștigă, nu câștigă pentru că nu a primit lovituri în față. Nu de-aia câștigă. Nu câștigă cine a primit mai puține lovituri când e la punctaj, când pare egal. Știi cine câștigă? Cine a fost neînvins, cine a rămas în picioare, la capăt. Ăla câștigă. Și de multe ori când îl vezi pe câștigător, îl vezi cu ochiul umflat, Buza spartă, asta nu înseamnă că nu au câștigat. Asta înseamnă că a fost un match mai puternic. A fost un pic un match mai greu. Tu vei fi neînvinț. Poate ai buza spartă acum, poate ai ochiul umflat, te ascultă-mă, tu vei fi de neînvinț. Amin? Poate e jos la podea și începe să se numere, numere 1, 2, tu, Dumnezeu îți puterea, tu te poți ridica de acolo. Și poate ești la 8, 9, dar n-are importanță, Dumnezeu îți dă puterea să te ridici în ultimul șans, pentru că tu vei fi de neînvins. Amin! De multe ori, unii dintre noi când citim varianta Psalmul 27 îl citim în felul următor. E o variantă care tu uneori, fără să vrei, poate o citești. Ascultați-mă Psalmul 27 cu 2 când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, eu mă clatin și cad. Chiar o știre de ar împotriva mea, inima mea tot s-ar teme. Chiar război de să ar ridica împotriva mea, eu aș renunța. Asta nu e declarația unui om al credinței, fraților? Dumnezeu vrea ca să fii ca și David. Și ascultați varianta lui David. Când înaintează ce-i răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, zice David. Nu eu, tocmai ei. Se clatină și cad. Adică ce spune? Eu rămân învinț. Ei vin, mă atacă, ei se clatină și cad. Eu rămân învinț. Asta spune David. Chiar o știre de-ar împotriva mea. Inima mea nu s-ar teme. Chiar război de s-a ridicat împotriva mea. Tot plin de încredere aș fi. El zice, război. El nu zice o luptă. Război era o armată împotriva lui David. Ce șanse are David? El spune, da, eu tot plin de încredere aș fi. El spune, eu tot de neînvins aș fi. Pentru că știa. Dumnezeu este sprijinitorul vieții mele. El este cetățuia. La el alerg. Eu mă simt în siguranță în brațele lui. Iar dacă vin furtunile, vin, vine cu tremurul, eu în brațele Lui mă simt în siguranță. Nu-i nu niciun loc mai bun decât în brațele Lui Isus Unii dintre noi când vin furtunile, ne îndepărtăm și fugim de Iisus, dar nu știm că, numai acolo găsim siguranță. E singurul loc unde te poți simți în lumea asta, în siguranță, în brațele Lui Iisus. Și-aș să-ți spun de ce tu nu vei fi învinț. Primul motiv de ce tu nu vei fi învinț și luăm de cuvântul Lui Dumnezeu este... Pentru că atunci când e slab Tu ești tare Când în mijlocul luptei Și când te vezi în, în viața în care tu mergi Te vezi, ai așa de slabă Nu? No. Când e slab Tu ești tare Pentru că tu l ai pe Dumnezeu În, în inima ta și e, îl urmezi pe Dumnezeu Fiți atât ce spune 2 Corinteni 12, 9 la 10 Pavel Căci când sunt slab E interesant chestia asta Atunci îți zice sunt tare Ioel 3 cu 10 spune așa, cel slab să zică sunt tare. Cel slab să zică, adică ce spune el? Cel slab să facă o declarație de credință. Cel slab să facă declarația sunt tare. Slăbiciunea nu este un dușman. Slăbiciunea este un loc unde înveți puterea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când tu te simți slab, eu nu pot face. Vine Dumnezeu, eu voi face prin tine. Eu o să voi noi puterea. Și Isaia spune că noi schimbăm slăbiciunea noastră cu puterea Lui. Și -a că atunci când te simți slab, nu uita să spui, să declare, cum spune El, eu, eu sunt tare. Fă o declarație a credinței și Dumnezeu îți va reînnoi puterea. Amin? Dumnezeu îți va reînnoi puterea. Al doilea motiv pentru care tu nu vei fi învins este. Pentru că mai mare e cel ce e în tine decât cel ce e în lume. Voi mi-ați auzit ce am spus fraților, Mai mare e cel ce e în tine decât cel ce e în lume. Voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Hristos este în tine. Puterea Lui, fraților este în noi. Duhul Sfânt locuiește în noi și ne dă puterea de care avem nevoie să dobărăm dușmanii noștri. Și te uiți la dușmani și spui Uau, wow, mare și puternici. Da, dar Dumnezeu e mai mare ca ei. Mai mare e cel ce e în tine decât cel ce e în lume. De-aia tu poți să rămâi de neînvinț. De-aia. Pentru că mai mare e cel ce e în tine decât cel ce e în lume. Al treilea motiv de ce tu poți să rămâi de neînvinț este pentru că Dumnezeu este pentru tine, nu împotriva ta. Voi... Înțelegeți că Dumnezeu nu e împotriva noastră ca biserică? nu e împotriva ta ca persoană? Dumnezeu este pentru tine, nu împotriva ta. De ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Frășumașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea, spune Psalmistul. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Elisei aveau un împărat mânios care au venit cu o armată împotriva lui. Și erau pregătiți să-l să distrugă. Și slujitorul lui Elisei e impacientat, intră în panică, pentru că Elisei nu intră în panică, intră el în panică, el se stresează. Și vine la Elisei și spune, tu ești cam calm, Elisei, ăștia ne vor mânca de vii. Și ce spune Elisei? Mă rog ca Domnul să-ți deschidă ochii, să vezi. Și zice, că mai mulți sunt cu noi decât sunt cu ei. Și Dumnezeu i-a deschis ochii slujitorului lui Elisei și când a deschis Dumnezeu ochii spirituale, a văzut pe dealurile care îi înconjurau niște cai și niște trăsuri de foc, gata de luptă. Dacă ai vedea tu îngerii, care îi trimite Dumnezeu, care să te ajute pe tine, să te întărească pe tine. Dacă Dumnezeu ți-ar deschide ochii să vezi că mai mult sunt pentru tine decât sunt ei împotriva ta. Mai mult sunt pentru tine. Dumnezeu este pentru tine. Nu este împotriva ta. El este pentru tine. Și ultimul motiv pentru care tu nu vei fi învinți este pentru că Ești mai mult decât biruitor prin Hristos. Cuvântul omului spune, totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Ascultați-mă, franșețelor, nu spune abia biruitori. Eu nu vreau să termin cursa vieții cu 5 centimetri depărtare de înfrângere. Nu. Nu cred că tu ai vrea. Foai, aproape era să pierd Foai ce aproape era să nu câștig cursa vieții Nu? No? Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim mai mult decât biruitori Dar știți prin cine? Prin Hristos Prin Hristos, frații și surori Și aș vrea în această, în această dimineață Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească Duhul lui Dumnezeu să te întărească Să știi că în ciuda atacurilor În ciuda încercărilor în ciuda furtunilor care vin în viața ta Tu poți să rămâne de neînvinț. Diavolul ar fi vrut ca să ne facă pe noi ca familie Să ne simțim învinși, Să folosească această circumstanță. Domnul l-a luat pe tata Dar el să folosească în circumstanța asta Să aducă frică Să aducă descurajare Pentru că diavolul abia așteaptă să se folosească de orice să aducă un duh, de, un duh de dezamăgire peste biserică? Asta ar fi vrut diavolul să aducă. Să ne facă să ne simțim învinși. Hai să închidem biserica. Hai să vedem ce ne va vorbi Domnul. Ar fi vrut diavolul. Dar noi vom rămâne de neînvinși. Ca familie, noi vom declara cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda furtunilor care vin, am fost doborâți la pământ. Am fost loviți, dar ne ridicăm înapoi. Pentru că meciul nu s-a terminat încă pentru noi. Nu s-a terminat. Umblăm, e un sezon mai greu. Dar nu ostenim. Știți de ce? Domnul ne dă putere. Și dacă El promite că dacă ne încredem în El, El ne va reînnoi puterea, fraților. El ne va reînnoi puterea. Așa să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să declarăm astăzi declarația pe care am avut-o la început. Aș vrea să declarăm împreună. Vom începe cu titlul de sus. Și eu voi rămâne de neînvinț. Eu nu voi fi fără putere, fricos sau neputincios. Eu voi avea mai multă putere decât se așteaptă oamenii de la mine. Eu voi rămâne neclintit și voi face față Fiecărui atac. Voi birui pentru că sunt întărit de Dumnezeu. Aplaudă-l pe Dumnezeu. El îți puterea. El îți reînnoiește puterea astăzi. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Aș Așa Biserica să închizi ochii și fiecare persoană să închidă ochii. În această dimineață aș vrea să pun o întrebare Oricărei persoană care este aici dacă până astăzi tu nu ai decis să-l urmezi pe Isus Hristos, dacă până astăzi nu ai decis să-l urmezi pe Dumnezeu și în această dimineață ai văzut că El îți poate da puterea în orice circunstanță prin care tu să poți trece, tu să fii de neînvins. Și ai vrea și tu să poți declara această declarație. Cât timp nu ești un copil al lui Dumnezeu și nu treci după cuvântul lui, această declarație nu are putere peste viața ta, pentru că tu trebuie să-l urmezi pe Isus, tu trebuie să devii un ucenic al lui Isus. Așa că în această dimineață, Spăite, aș vrea și eu să-l urmez pe Dumnezeu. Aș vrea și eu ca Dumnezeu să rénăască puterea. Aș vrea să pot și eu să vin în brațele Lui să mă simt în siguranță. Dacă ești aici și nu ai luat decizia aceasta, vreau să pun o întrebare. Este cineva care în dimineața asta? Spui, Ted, aș vrea să te rogi cu mine, vreau să-l urmesc pe Iisus de azi înainte. Vreau să-l invit în inima mea, vreau să mă las de păcatele mele. Vreau asta să-l urmez pe Iisus. Dacă n-ai făcut-o și vrei să faceți dimineața asta, în timp ce nimeni nu se uită în jur, ridică mâna sus și facem cu mâna, să văd unde ești. Este cineva în dimineața aceasta? Vreau, astăzi, să mă întorc la Dumnezeu. Vă dau mâna acolo sus, mulțumesc. Mai văd în mână, două mâini. Mai este cineva? Spun dimineața aceasta, vreau să iau hotărâre, vreau să-l urmez pe Dumnezeu. Dacă El să-mi reînnoiască puterea. Vrea să pot să alerg în brațele Lui. Dacă mai este cineva, mă bucur pentru cele două mâini în care au ridicat mâna. Aș vrea să ne rugăm împreună cu El. Vreau să luăm timp, pentru că e important, e cea mai importantă decizie. Îngerii se bucură în cer. Pentru că doi se întorc la Isus Hristos astăzi. Ca biserică noi vom repeta împreună cu ei această rugăciune, să încurajăm, să fim alături de ei. Iar cel care a ridicat și cea care să ridicat mâna astăzi, din inima ta aș vrea să repete următoarea rugăciune. Eu te voi conduce, mă rog să fie rugăciunea din inima ta în această dimineață. Spune Doamne Isuse, îți mulțumesc că ai venit să mori pentru mine. Îți mulțumesc că ai luat păcatele mele Și le-ai dus la cruce În această dimineață Am înțeles că mă iubești Și mă vrei pentru tine Te invit în inima mea Să fii Domnul meu Și Mântuitorul meu De azi înainte Vreau să te urmez pe tine te rog să mă speli de orice păcat, de orice necurăție și primesc iertarea ta în această zi. Fii tu călăuzitorul meu și îndrumă-mă pe calea ta. Amin.